Цієї ночі він спав глибоко і спокійно, наче хтось перегоняв крізь нього сни. Вони прокочувалися через нього, як вагони з мануфактурою через вузлову станцію. І він приглядав їх усі, мов начальник станції, від чого вигляд у нього був зосереджений та відповідальний. Спав він на вулиці, на своїй улюбленій катапульті, де вчора, проти ночі, випив принес мною вітаміни. Я притягнув йому з вагончику стару шанель, накрив його. Але вночі все одно пару раз прикидався і приходив перевіряти, чи все з ним гаразд. Біля них його спали вуличні пси, що забрили з траси. Вітер переганяв нічним майданчиком паперові пакети. На плече йому сідали птахи, а до відкритих долонь заповзали мурахи, злизуючи зі шкіри червоні вітамінні плями. Вночі в північному напрямку відійшли останні хмари. Небом висипали сузір'я, і погода знову нагадала про початок червня. Червень у цих місцях минав швидко і насичено, стебла повнились гіркуватним соком і листя шерхло, мов шкіра на морозі. Щодня ставалося більше пилу і піску, яке потрапляло до черевиків та складок одягу. Скріпіли на зубах та висипали з волосся. У червні повітря прогрівались, ніби військові намети, і починалась тепла пора малорухливих чоловіків на вулицях та галасливих дітей у водоймах. Вже на ранок стало зрозуміло, що готуватись слід до спекотного літа яке триватиме безкінечно, і випалить усе, що трапиться під руку, включно зі шкірою та волоссям, і навіть літні дощі нікого не врятують. Прикидався хоче довго і почувався зранку засмученим, як у дитинстві, коли доводилось вставати разом із батьками, котрі поспішали на роботу і примушували збиратися на навчання. Прокинувшись, ходив довкола гаража, годував псів чорним хлібом, задумливо оглядав долину, врешті пішов будити мене. Сівши на сусідню канапу, довго оповідав якісь рванні вигадкові історії про свою колишню дружину. Діставав фотокартки, знайшов десь під канапою дембірський альбом, обтягнутий шинельним сукном. Сував його мені. Я ліниво відбивався, намагаючись знову заснути, але після дембірського альбому це було не так просто. Зрештою підвівся, обгорнувшись калючою лікарняною ковдрою, став слухати. Коча розповідав про любов, про те, як зустрічався зі своєю майбутньою дружиною. Про секс на передньому сидінні старої Волги. «Чому не на задньому?» – перепитав я його. «Усі ж роблять це на задньому». «Дружище», – пояснив Коча, – «в старих Волгах передні сидіння суцільне, як і задні. Тому немає жодної різниці, де цим займатися, ясно?» «Ясно», – відповів я йому, – «немає жодної різниці». І Коча вдячний кивав головою. «Правильно, дружище, ти все вірно січеш». І з цим пішов варити чефір. За якийсь час від заправки засигналила перша машина. Хоч роздартований не чіпив окуляр і поспішив на вихід. Коча, сказав я йому. «Давай, допоможу!» «Та ладно, Гер!» – відмахнувся він. «З тебе така допомога!» «Ну, яка є!» «Ну, давай!» Він чекав у дверях, коли я шукав свій одяг. «Тільки одягни щось". Куди ти в своїх джинсах?» «У мене там під ліжком є щось старе. Пошукай, добре?» І пішов. Під канапою в нього були дві валізи, напхані ганчірієм. Усе це відгонило тютюном та адекалоном. Я збриджено покопався в першій валізі. Знайшов чорні військові штани, латані на колінах. Але ще цілком товарного вигляду. З сильним адекалонним запахом. Відкрив іншу валізу. Витяг бунденсферівську куртку, яту, проте нервану. Натягнув її на плечі. Куртка була затісна. Хоча, мабуть, тому її і не носив, оскільки був десь однієї земної комплекції. Але вибирати особливо не було з чого. Я подивився у вікно. Відзеркалення подрібнювалося сонцем і іщезало в промінні. Можна було розпізнати лише якісь обриси, тінь. Збоку я скидався на танкіста. Чий танк давно згорів, але бажання воювати лишилось. З цими думками я і пішов до праці. О 9 9-й приїхав травмований. Критично оглянув мій робочий одяг, гмикнув і пішов до себе в гараж. Я, за великим рахунком, не так допомагав, як заважав. Пару разів розлив бензин. Довго розмовляв з якимось далекобійником, котрий гнав до почки. Постійно зачіпав кочу, не даючи йому виконувати професійні обов'язки. Врешті старий не витримав і відправив мене до травмованого. Той усе зрозумів, дав мені просякнуту бензинову ганчірку і наказав відчищати якийсь брухт, обліплений і ржею та масляною фарбою. За півгодини такої роботи я в кінець знудився. Все таки багаторічна відсутність фізичної праці давалася взнаки. Шура, сказав травмованого, давай перекуримо. Тут не курять, відповів на це травмований. Це ж бензозаправка. Ладно, сказав за мить, піди відпочинь, потім повернешся. Я так і зробив. Близько полудня під'ємкнули телефон. Я набрав Боліка. Голос у нього був глухий і роздратований. Германе! Кричав він мені. Як ти там? Нормально, відповів я. Тут курорт, річка поруч, щуки ловляться. Германе! Намагався докричатися до мене Болік. Які нахуй щуки? Які щуки, гермене? У нас звітна виборна конференція на тижні, гермене. А ніхуя не готовий, брат. І взагалі, ти нам потрібен по бізнесу. Ти коли будеш? Ось, Боря, кричав я йому. Ось саме про це я й хотів з тобою поговорити. По ходу я затримуюсь. Що? Гера, що ти сказав? Затримуюсь я, сказав. Затримаюсь. Як це затримаєшся? Надовго? Тиждень максимум, не більше. Германе, раптом серйозним голосом запитав Болік, у тебе там все нормально. Може чимось допомогти треба? Та ні. Я говорив легко і переконливо. Розслабся, за тиждень буду. Ти ж там не залишишся, правда? Голос Боліка справді віддавав якоюсь чи то стурбованістю, чи то недовірою, чи навіть надією. Та ні, ну що ти? Германе, я тебе давно знаю. Тим більше. Ти ж не зробиш цього. Не хвилюйся, я ж сказав. Гермене, просто перш ніж зробити дурницю, подумай, добре? Добре. Подумай про нас, твоїх друзів. Я думаю про вас. Перш ніж зробити дурницю. Ну, ясно. Подумай добре, Гермене. Ну а як же? Давай брат, давай, ми любимо тебе. І я вас, Боря, я вас теж люблю, обох, тебе більше. Не пизди. Боряк нарешті поклав слухавку. Так, так, кричав я, слухаючи з того боку короткі гудки. І я за тобой теж. Дуже-дуже